...i studiet som börjar efter klockan 16. Ordning och reda är det säkert nere i Göteborg också nu hos Thomas Tengby. Ja, kanske det. Vi får väl se vad det blir för ordning och reda men vi, vi tar över stafettpinnen och vi startar här med ring 1 mm. Ordning och reda är väl kanske inte ordet som jag förknippar med det här programmet- tvärtom hoppas jag att det ska vara bråkigt och så att man inte kan förutsäga någonting. Det är min lilla förhoppning. Vad vill ni med programmet är kanske intressantare. Det är ni som styr och ställer och bestämmer vad det ska pratas om. Eftersom det är det det bygger på att ni ringer in och säger er mening. Ring Pet Telefonnummeret är 099 510 10. 099 510 10. Ni kan också mejla och smsa. Mail skickas till ringp1-sr.se och sms skickas till 72250 Sen skriver ni p1, ett mellanslag och ert meddelande Och både mailen och smsen dyker upp på min dataskärm och jag försöker få in dem i programmet. Men vill du höras och som liksom Prata fritt, rakt ut, då är det ringandet som gäller. 099 510 10. Anila Sibri i Stockholm, god morgon. Ja, har god morgon. Välkommen, vad vill du prata om? Eh, jag vill bara säga först att jag har tre små unga här så det kanske kommer att höras barnröster ja, först. Ja, det har vi ingenting emot. Nej, Tack. Det jag ville prata om det var jag lyssnade på era program igår. Mm. Och eh, det var någon lärare som lämnat ett eh, meddelande på eh, telefonsvararen. Ja. Där hon sa att jag håller mig hellre, hellre i bakgrunden. Mm. Eh, Än ge mig in i debatten. Precis. Det som, det som jag tänkte, det är så himla tråkigt att alla... All, de, Eh, alla lägger på något sätt Antingen så lägger man ansvaret på skolan Eller så lägger man ansvaret på, på föräldrarna mm. eh, Man glömmer bort att man ska egentligen samarbeta att Barn behöver se, att, barn behöver se att, att människor samarbetar med varandra Och, och eh, försöker få så att barnen mår bra. Alla vill deras bästa. Men om man bara lägger ansvar på det ena eller på den andra- så blir det, som jag kan uppleva det, mm. det blir inte bra. Du menar att vi ska föregå med gott exempel- och visa att vi samarbetar för att de ska få en så bra skola som möjligt? Absolut, men både föräldrar, både föräldrar och lärare- mm. har ju ansvaret på barnen fast på två olika plan. Mm. Och om man inte samarbetar- om inte lärare och föräldrar och även även vi pratar även om andra eh, eh, vad ska jag säga det nu, eh, nu går det kanske lite lite att eh, Max, jag pratar vänta jag ska fixa det. Eh, det finns familjer som kanske har problem som social, socialtjänsten går in. Mm. Så det, det blir en jättebred, Allt går som en, som en kedja och fungerar inte de här grejerna. Så det är självklart att barnen blir förvirrat ja. och har ingen stans att vända sig. Och den här förtroendet skadas. Mm. Du... Men däremot, däremot, om man ser, däremot om barnen ser att alla är engagerade i barnets liv mm. på ett bra sätt och inte kränka. Vilka, det... vilka, vilka möjlighet tycker du att man har som förälder, eller liksom vilken tid har du som förälder att engagera dig? Alltså kanske, nu för tiden så kanske har föräldrarna ganska mycket och jag själv har ganska mycket eftersom jag är ensamstående med, med, all, med alla mina barn. Ja. Men däremot, däremot så har jag lite tid kanske att, att diskutera med, med, med läraren på hur på hur hur vi, kan, hur vi kan samarbeta med varandra och att, hur vi kan hjälpa varandra och berätta för läraren till exempel, till exempel hur god dagen har varit och varför mm. barnen kanske kan vara lite stressade och, och oroliga. Varför tror du att det är, kan uppfattas som svårt att samarbeta? Att inte det känns så naturligt? Så det, det, det, kan, det kan ju vara så att, att människor, människor skäms mm. att berätta att... att, att, att Situationen, situationen ser ut som den gör hemma eller i skolan. Det kan ju vara så att man har ju tappat på något sätt kontakten med barnen. Inte Det är så många saker som spelar roll. Saker som kanske inte vi lägger så mycket vikt på. Nej. Jag har ett mejl här framför mig som Emma Busk har skickat in. Hon skriver så här. Lärarna har alldeles för stort ansvar för barnens utveckling. Det som saknas är engagerade föräldrar. Exempel. På det senaste föräldramötet på dotterns förskola var fem av 20 barn representerade. Eller föräldrar från fem av tjugo barn. Katastrof. Att detaljstyra skolan hjälper för inte Grundproblemet ligger i att föräldrarna har alldeles för mycket annat att göra för att bry sig om sina barns vardag, hälsar Emma Busk. Ja, men det, håller, det håller jag med om. Och redan, då, redan då visar, visar till exempel att hur, hur, hur, mycket, hur mycket vikt man lägger på såna här saker. Mm. Och alltså, De här mötena har ju ett syfte. Ja. Det är ju ett syfte med dem. Det är inte så att man sitter där och bara babblar. Nej. Jag, kan, jag kan bara säga så här att... Jag själv var med om att eh, jag har tvillingar som är fem år och eh, som jag upplevde i skolan att det var lite bökigt eftersom kroppsmässigt så är mina tvillingar mycket större mm. än de andra barnen femåringarna som mm. de har där. Så det, de har ett till barn som mina pojkar läkte väldigt mycket med. Mm. Det blev på något sätt som ett gäng som överröstade de andra. Mm. Och jag försökte förklara för, för, för, för fröknarna att hur gör vi så att inte, så att inte det blir ett, ett som ett gäng? Mm. Som, som att det är bara de som syns och så. inte andra barn. Ja. Det ska inte gå till exempel så att, att tre barn styr de andra. Att hela leken går på deras villkor. Och det ska inte behöva bli ett problem utan man ska Nej. kunna se det innan. Precis. Mm. Och jag försökte jag försökte prata med, med den andra barnets mamma. Så att vi alla... Mm. Fem. Alltså fröknarna, mamma, deras mamma och, och jag skulle sitta och prata. Hur, hur ska vi lösa det här? Alltså hur ska vi prata mm. med barnen så att de förstår också att det är 16 barn till. Mm. En, det... en, en naturlig dialog i, i vardagen. Absolut, det tycker jag är bästa lösningen. Och har man inte, har man inte den dialogen, jag, jag, jag ser inte att föräldrarna inte har så mycket att göra. Nej. Men det, du, det... Anila, var tog barnen vägen? Nu, nu har jag låst mig in i deras rum. Ja. Oj, vad är det? Vad händer? Vad händer? De, nej, men de, har ju, de har ju hört på volymen på radio så jag tänkte så att det inte blir störningar. Ja. Ja. Men som sagt, en, en enkel dialog, en vardaglig dialog, jag tror säkert att det hjälper. Mm. Det hjälper väldigt mycket. Och spelar ingen roll även om situationen är jobbigt hemma. Det betyder inte att livet går... Det är dans på ros ja. Tack för ditt samtal. Tack så mycket. Har det gått? Hej. Hej. Arne Westberg i Täby, god morgon. Hej, god morgon. Vad vill du prata om? Ja, jag vill prata om den här killen som gick ut med och sa att vi busschaufförer vill betalt när vi åker till och från jobbet. Mm. Och det var någon bussägarnas förening som gick ut och menade på det. Och det blev ju lite fel. Ja. Vänta, vänta ja. Kan jag få vänta för jag måste ringa och prata med en person här. Okej, okay. ja, nu tar vi andra rum. Tack. Tack. Och, eh, det kan då... härliga inblickar vi får i verkligheten idag. Ja, ja. eller hur. Mm. Och eh, då var det på det viset att man, man tror då att vi vill ha betalt för att åka till jobbet. Han gjorde ett exempel med en kille som åker från Åkersberga in till stan och jobbar. Och sen mm. åker han hem och det ska mm. han ju inte ha betalt för, det är självklart. Mm. Men vi gör så här att vi tar en kille, han åker från Åkersberga och så jobbar han... Som vakt, han har alltså uniform. Mm. Och då går han och byter om. Eh, när han kommer in till stan. Va, eller hur? Så går mm. han och vaktar eh, in i ett köpcentrum. Så går han tillbaka till sitt jobb och byter om. Och när han kommer ut på gatan så kan han ju då välja om han vill gå på bio eller åka hem. Ja. Och <clears throat> om vi då, om vi då gör, lägger över det på mig. Ja. Så betyder det att jag skulle åka hemifrån. Jag jobbar i norrort och i norrort ingår fem depåer. Det är mina, det är mina arbetsplatser. På ingen av de arbetsplatserna har jag någon skåp eller en möjlighet att hänga in mina privata kläder och byta om för då måste jag bära uniformen med mig varje. Gång. Ja, så du får gå på bio i uniform helt enkelt. Ja, i det läget. Mm. Och då, då, jag, då tar jag min bil från TEB och så åker jag till Åkersberga. Jag kör fyra timmar och sen har jag rast här i Danderyd. Mm. Och sitter jag där i fyra timmar och har rast mm. i bussling, alltså i kläderna, mina mm. buskläder. Mm. Och sen ska jag då, då står det rast och resa. Sen ska jag resa tunnelbana in till stan och sitta och köra in i stan. Och avsluta kvällen eller sista passet med kanske köra en 73 där jag slutar då i Rotsten. Mm. Och det finns rastrum där också. Men går jag in och duscha där så måste jag fortfarande sätta på mig bus buskläderna igen. Ja. så att jag har ingen möjlighet att byta om. Nej. Eftersom kläderna är i Åkersberg. Du får jag som, som stålman? Eller hemma, förlåt. Som stålmannen får jag Ja, nej men det blir fel. Och han säger ju då också så här att eh, det är bus bussen som är min arbetsplats. Men bussen är ju bara ett redskap för mig mm. att kunna transportera folk mm. från A till Ö. Och det centrala är att du inte kan byta om till vanliga kläder. Ja, men då har vi ju rätt ut det här Arne. Ja, jag hade ju faktiskt tänkt att säga en sak. Ja. Men gör det då? Ja, alltså... När jag åker nu tillbaka från Ropsten, då åker jag alltså i privat i kläderna upp till Östra station. Mm. Fortfarande privat. Du är så detaljerik. Ja, ja, men inte bara för att folk ska förstå. Alla kan inte Stockholms geografi, men okej. Okay. Så, så åker jag till Åkersberga. Och när jag kommer till Åkersberga så är det fortfarande tre kilometer, runt tre kilometer där min bil står. Mm. Och sen när jag sätter mig i bilen... Då åker jag hem. Och det är först när jag kommer hem som jag kan duscha och ta av med min uniform. Och det är tiden här emellan som vi pratar om som buschaufförerna vill ha betalt för. Mm. Och det kan vara ett, en timme, det kan vara en timme och tre kvart. Ja. Mm. Då var det klargjort. Ja, ja. tack ska du okay. ha. Hej. hej. Markus Persson i Sandviken. Ja, hej San. Välkommen. Tack så mycket. Vad vill du prata om? Jo, jag tänkte börja med energidebatten här. Ja. För att. Eh... Jag tycker inte att vi ska ha fler kärnkraftverk då. Varför då? Jo, för att jag tycker faktiskt att det är en gammal och dålig. Ja, det är klart, den är effektiv, men den är inte så. Det är en gammal teknik, tycker jag. Mm. Men fler, tycker du att vi ska äh, äh, få ha lika många som vi har? För det är, det, det är väl det det handlar om nu? Nej, jag tycker att vi ska se framåt och, och utvecklingen. Och. Jag tycker för det första så finns det en hel del energi i samhället som inte utnyttjas idag. Som till exempel industri, eh, spillvärme från industrier. Och man kan ta jättemycket exempel. Men bara ett sånt litet exempel som, som hemma i mitt hus har en pelletbrännare. Mm. Och den utvecklar jättemycket värme som bara går ut i skorstenen. då. Dumt. Jättedumt. Ja men precis. Och det finns faktiskt teknik redan idag som man kan sätta in i... Eh, Tillsammans med fältbrännaren då, som tar vara på energin så att man kan klara hushållselen nästan hela året förutom sommarmånaderna då. Mm. När brännaren går väldigt lite. Och det här har till och med Vattenfall tagit fram äh, äh, forskning på oss. att har tagit fram sådana här äh, system då, som kan återvinna elektricitet just för sådana som bor långt ut på landet då. Som då slipper dra långa ledningar då. Mm. Men det skulle kunna utnyttja sig i en mycket större utsträckning. Så det är några små exempel bara. Men jag tror det finns otroligt mycket mer man skulle kunna göra faktiskt. Men eh, gör, görs det inte det samtidigt då? Alltså är det inte, är, jobbar man inte på, på många fronter? Här... Jag, tror, jag tror inte det. Eftersom... Eh... Eftersom det inte finns idag. Ja, jag vet ingen som har det här. Nej, men just det. Men jag tänkte att om vi då tittar på den politiska sfären så är det nu snack om kärnkraften och att man ska behålla det antal kärnkraftverk som man har idag. Och en del tolkar det som en satsning och andra tolkar det som att man bara behåller det. Men samtidigt så finns det ju också planer för annan energi, andra energislag. Ja, precis. Ja. Och det är jättebra. Det är kanonbra. Och jag tror att utvecklingen kan gå framåt mycket mer. ja är en annan grej som vi vill flika in här också i debatten. Mm. Det är att just forskningen på det här området... Eh, jag tror att det hämmas lite grann av eh, patentsystemet eh, som vi har idag. Och jag kan inte säga att vi ska ta bort patentsystemet helt, för det går väl inte. Men, men man kanske skulle se över det lite grann. så att om man till exempel... Eh, For, ja, forska fram någon, någon metod ja. då måste ju som alla som producerar det här måste ju betala till, till patentägaren om man säger det. Mm. Och nu vet jag inte exakt i det här fallet men till exempel med bilar mm. så har man sett att det har tagits fram nya motorer men problemet är att de blir uppköpta av oljebolag och läggs ner. Okay. Och, och där, jag vet inte eh, i hur stor utsträckning det här är, men jag vet att det har förekommit i alla fall. Mm. Och man kan ju anta att det kan även vara på samma sätt i, i det här med energin också då. Mm. Att det på något sätt hämmas eh, hem, av att det finns inte en fri utveckling. Ska det skulle det a, ska ja. alla kunna ta vara på alla, alla forskningsresultat och, och liksom kunna bara fritt eh, mm. få utveckla det är, det är inte realistiskt att, att man inte ska ha patenträttigheter. Och dessutom Precis. så, så vi kommer ju ut i ett debattområde som är lite sankt här där, där vi antar väldigt mycket som vi inte känner ja. till. Ja. Okej, okay, vi kan lämna det. Ja. Men, men hur som helst så tror jag att det skulle gå mycket fortare med utvecklingen om man kunde få, om man kunde få en friare forskning. Mm. Ja. Okej, okay. lite tankar om energi och forskning. Tack ska du ha för ditt samtal. Tack så mycket. Hej. Hej då. Vill du vara med i programmet så ringer du 099 510 10 eller mailar till ringp1-sr.se eller skickar sms till 72250 skriv p1 och sen ett mellanslag och sänd ditt meddelande. När man ringer till vårt telefonnummer och det inte är direktsändning som det är nu då kommer man till en telefonsvarare skulle vi kunna kalla det för, det är faktiskt en dator. Men man kan ringa mitt i natten om man känner att nu pockar det på här nu måste jag säga, nu måste jag få det sagt då ringer man 099 510-510-10 och pratar in där. Och då är det så vist att eh, vi har ju också en, en hemsida. sr.se är ju adressen till Sveriges Radios hemsida. Och sen klickar man på pet och så kan man klicka på debatt och så kommer man till Ringpets debattforum. Och där händer det att vi lägger ut insändare som har kommit in till insändertelefonen publiceras. På webben innan de sänds i radion så har hänt med denna insändare som nu ska sändas i radion. På tal om åldersdiskriminering och ettestupa så tror jag att de passagerare som hamnade i Hudsonfloden i förra veckan i New York- är väldigt glada att bakom spakarna satt en pilot med över 40 års erfarenhet. Det är något att tänka på när man diskriminerar äldre att kunskap, erfarenhet- den kanske lite långsammare tempo ibland. Det är inte helt fel, utan kanske tvärtom. Jag heter Gunilla Svensson och Inga från Trelleborg. Och som sagt, denna insändare innan denna premiär i radion så har den lästs ut på vår hemsida. Och då har man också kunnat lyssna på den där och debattera den. Komma med skrivna inlägg som går vidare på detta. Och jag har kollat lite grann på de inläggen. Det handlar rätt mycket om Sveriges radios... Åldersdiskriminering till exempel. Är du nyfiken på det så kan du gå in och läsa på vårt debattforum. Nu tar vi och pratar med Bo Magnusson. God morgon. Ja, god morgon, god morgon. I Arud. Arild. Ja, var ligger det? Arild. Det är ja, på eh, norra sidan av Kullahalvön, Skäldeviken. Mm. Du har sett på tv. Jajamän, jag tittade på debatt igår kväll eh, och där tog de ju upp det här med. Knutby-fallet, den hemska, tragiska händelsen där. Mm. Och eh, jag lyssnar med stort intresse då jag bor i Knutby och, och känner många människor där, dock inte dessa. Mm. Men jag tyckte hela ledarskapet och dessa experter som satt där de pratade i, i nattmussan, de eh, ville framställa hela pingströrelsen som en eh, självmordssekt eh, på grund av deras språkbruk. Nu är det så att jag är varken pingström eller har någon större förståelse för dem mer än att jag har i min barndom och under teologiska studier kommit eh, nära mm. det här och genom sånger inte minst va? Yeah. Att det här att man vill komma hem till Gud och man vill sitta till bords med Jesus en gång. Och mm. Det framställdes i programmet som om att hela gängen var självmordsbenägna. Okay. Och det är ju lite fel bild av den här mm. tycker jag Och då borde ju en sån kille som Janne Josefsson veta vad han talar om istället för att föra en aggressiv. Det är debatt på saker som man inte förstod tydligen. Det, jag tycker man ska ha lite kunskap om man ger sig in och diskuterar ett så pass allvarligt ämne. Det ska man väl kanske ha i alla ämnen. Ja, definitivt. Mm. Men du är kritisk mot eh, SVTs debatt när de, igår när de pratade om Knutby. Jag, jag såg inte programmet så jag vet inte hur det var. Men eh, din tolkning är så god som någon annans. Ja, det får jag hoppas. Mm. Men det kan ju vara så att man inte alltid kan tillfredsställa alla. Nej, det händer ju ofta att man inte gör det. Men jag tycker att om man ska sätta fram en central sak som det är med hembygd och så att få det till att bli att alla är självmordsbelägnade, mm. då är man ut och cyklar. Ja. Även om jag tycker händelsen med Knutby är bland de bäst dramatiska som har hänt. Och där var man väl ute och cyklade lite grann. Ja, verkligen. Men du Bo, jag vet inte om någon annan som har sett SVTs debatt om Knutby kan ringa in och säga vad de tycker om det hela. Det kan vara roligt att höra andra ja. åsikter också. Tack ska du ha. Själv tack. Hej. Nej. Rune Johansson på Värmdö, hej. Hej, hej. Vad vill du prata om? Jag vill tala om folkomröstning. Det var en man som igår talade sig väldigt varmt för folkomröstning. Mm. Och det är alldeles som att man tycker att ju fler som är med och bestämmer ju visare och klokare beslut fattas. Så man kanske ska börja med att fördubbla antalet riksdagsledamöter det är sällan man hör den åsikten. Det man hör den åsikten. De flesta brukar säga att det ska vara färre. Det, ja. Nu är det så att jag är så gammal att jag har varit med om, vad tror jag, sex folkomröstningar. Mm. Vara möjligen ett har blivit rätt, det är mitt förmenande. Och då förstår jag inte att någon som har blivit invald i riksdagen eller sitter i regeringen kan föreslå att vi ska men Det är samtidigt som de säger att jag klarar inte jobbet. Och detta har jag fått säga i snaren finns... tidigare Ty och fått medhåll. om. Men du tycker du att det finns att, de Rune, Rune. att vi ska folk omrösta, Då säger de att jag som har blivit val för folk trodde att jag var krok och en kunnig man. Som kunde sätta sig in i svåra frågor. Jag klarar inte jobbet. Mm. Vi folkomröstar och jag avsäger mig jobbet. Tycker du därmed att det inte finns någon anledning att någonsin ha folkomröstningar? Ja, jag vill kanske inte gå så långt. Som, det kan ju finnas väldigt eh, nära beslut i, inom det kommunala om man ska få bygga vindsnurror. Men varför, men varför, kan, man inte, eller, varför kan man inte ja. använda samma som resonemang där? Saker, där. Det, det har jag väl lite förstånd att vara med och fatta. Men när det gäller euro och Europas betet och ja, mycket sådana här svåra frågor... Det var ju till och med så att Göran Persson, var det när vi skulle rösta om Eron han sa, detta är så svår fråga för det måste gå ut till folket och folket ska få samlas i cirklar ABF och annat och diskutera och så ska vi folk och det sa denna vice Göran Persson han hade ju alltid rätt i alla frågor Ja. ja. Okej, okay. men ä, ett slag för att vi inte ska ha folkomröstningar i stort sett Tack ska du ha för ditt samt samtal tack. Hej. Tack. Gudrun Schwebs i Västerhaninge Ja, här är jag Välkommen Ja, tack Jo, jag tänkte ta upp en fråga som, har, som jag har tänkt på länge, länge, länge Och det handlar om, Darwin är ju aktuellt just nu ja. Han skulle ju ha fyllt 200 år mm. Och... Ä, jag förstår inte riktigt vad som är så kontroversiellt med hans utvecklingslära. Ja, är det är det, det väl inte så många som tycker att den är kontroversiell. Ja, det är de lärda och, och kyrkan de strider. Ju de har ju stridat om det i 150 år. Ja. I USA får man inte undervisa hans utvecklingslärare i skolorna. Fast det är, inte det a... mot... det är ju inte alla eh, kristna som tycker att han, han var fel ute. Nej, alltså problemet, alltså problemet, om man nu kallar det för ett problem, det är ju, vad har han egentligen gjort? Mm. Han har beskrivit att ä, arterna anpassar sig till sin levnadsförhållande. Mm. Han har aldrig påstått att jag har skapat livet. Så ä, jag förstår inte riktigt varför det ska vara en motsättning, varför man ska skriva spaltmeter om för eller emot Darwin när han egentligen bara har skrivit en naturlig process. Det är ju inte många i dagens läge som tror att jorden skapades på sex dagar. Även om det finns fortfarande sådana också. Men det är väl just det, det, är väl det som är kärnan i det hela, att det är inte så många som, som uh, tvivlar på uh, Darwins teorier. Nej, men det, det är ju fortfarande aktuellt att uh, just det att även ute i skolorna alltså, finns det somliga som... Inte bara USA utan även på andra håll i världen. Det får man inte undervisa för att det går mot nej. skapet för läraren. Men Gudrun, vi kommer väl aldrig till ett läge där alla är överens? Nej, det gör vi inte. Men jag undrar om det finns några andra som, som kan svara eller som kan förklara för mig varför det ska vara en motsättning överhuvudtaget. Ska vi ge oss in i det, tycker du? Ja, ja det tycker jag. Okej. Okay. Ja, tack för det samtalet. Ja, tack så mycket. Hej Regeringen har för avsikt att godkänna en elexportkabel till Baltikum. Erfarenhet av tidigare lagda kablar säger oss att resultatet blir prisökningar på el. Det skulle vara intressant att få en redogörelse över på vilket sätt höjda elpriser skulle gynna svensk industri. Förutom elproduktionsbolagen. Men de är ju till stor del norska och tysk ägda. Birgitta Möller. Helsingborg Och hon hade ringt till vår telefonsvarare, Margarita Tyntor i Ystad. Ja. Hej. Hej, välkommen. Tack. Vad vill du säga? Jag vill säga att jag tycker det är bedrövligt att höra på nyheterna och läsa i tidningarna att sex av tio svenskar tycker det är okej okay att fortsätta satsa på kärnkraft när det är en, liksom en elform där vi inte vet hur vi ska hantera avfallet som är livsfarligt. Att 6 av 10 tycker det är okej okay att fortsätta med den här varianten av el och energi och lämna ett radioaktivt problem till våra barn och barnbarn mm. som vi inte vet hur vi ska hantera. Varför tror du att det är så? Ja, Jag tror att folk inte riktigt vill se till sina egna äh, liv. Man vill inte ändra så mycket. Man vill fortsätta leva som vi gör. Man vill flyga till Thailand varje år. Man vill köra sin bil överallt. Man vill... Äh, inte ändra på så mycket. Mm. Och det, då, då är det här en enkel lösning just nu. Men samtidigt, om man då tittar på eh, hur vi lever på lite andra saker, så, så är det ju till exempel så att bilförsäljningen går ner. Ja, de, det sto ser det. de stora bensinslukande bilarna är svåra att sälja De, de, de är svåra att och, uh, sälja på begagnat marknaden. Ja, precis. Alltså, det, där, det just... där har ju förändrats någonting. Absolut. Och det är ett jättebra steg på vägen och det är precis så det måste fortsätta. Sen finns det till exempel en jätteväl utvecklad teknik för att bygga hus som är passiva- i sin mm. förbrukning. Alltså att den är noll, plus minus noll. Men den tekniken är lite dyrare att använda när man bygger hus och det tänker kanske inte husköparna på just då. Sen har vi så men... många andra hus som fortfarande står också. Precis och som drar en massa. Men, er. men äh, de här argumenten som folk säger att ja men denna, de andra energislagen, många av dem drabbar vår miljö mycket mycket värre. Ja, det där har jag ju lite svårt att förstå. Jag bor i Ystad. Det finns vindkraftverk runt omkring här om man nu tänker vindkraftverken till exempel. Men det finns ju inte bara det. Det finns ju an andra, det finns ju kol och ol ja, olja också. Absolut. Kol och olja måste ju bort i första hand självklart, men det finns teknik tillräckligt tror jag om man satsar på den för att slippa kärnkraft, olja och och kol. Men vi måste också vara villiga att ändra på vår egen livsstil lite grann mm. och anpassa oss och bygga ut kommunala trafiken, kanske ändra lite vår livsstil, ha lite mer tid för att transportera sig fram och tillbaka, inte det här tids, den här tidsjakten som mm. vi lever i. Nu är det ju så att då har vi ju Penti Sissala i Motala här också. Penti, välkommen. Tack. Du tycker att det är bra att utveckla kärnkraften? Ja, självklart. Vi då? Behöver, ja, det är så att vi behöver en stabil energiförsörjning. Och, eh, modern kärnkraft är ju inte... Det var, det var en som ringde in här och sa att det är gammal teknik. Ja, den som är idag det är 50-60-tal teknik som används. Vi mm. har haft forskningsförbud på det sen, ja, sen Harrisburg någonstans i den stilen. Men nu, vad ska vi göra med det radioaktiva avfallet och Hur ska våra barn och barnbarn hantera det? Tänk om det blir jordbävningar och saker och ting som vi inte vet någonting om. Och så får de plötsligt ett jättenångt problem att hantera det här radioaktiva avfallet. Ska vi verkligen bara lämna det till dem? Tycker att det, det är bara... ansvarsfullt? Ja, det är faktiskt bara att gräva ner det. Det är väldigt stabilt. Nej, det basen. är inte så himla stabilt. Vi vet ingenting om vad som kommer hända på jorden framöver. Det, du kan ja. aldrig vara säker på att det ligger kvar där. Ja, det, det ligger kvar. Det finns Vi hade en jordbävning i Istanbul. Ja, vänta, nu får, jag, får höra vad Pente säger. Mm. Vad säger du, det, Pente? Ja, gräva man ner det djupt och ser till att det inte ligger i grundvatten så ligger det stabilt. Det finns radioaktiva källor på äh, olika ställen i jorden. De flyttar inte på sig särskilt mycket. Och då finns det det, är det här snacket om att ja, om framtida generationer. Vi i princip gräva upp det men det går ju åt att vi går tillbaka till apstadien så att de inte skulle begripa vad det är. Det kommer inte hända. Riktigt så illa behöver det kanske inte gå att de gräver upp det men jag tänker att det kan hända saker på jorden som vi inte vet något om idag. Och som kan göra att det här avfallet plötsligt ändå kommer att påverka de som lever på jorden om hundra år eller flera hundra år. Och ska vi verkligen lämna sån skit efter oss? Jag tycker det är oansvarigt. Ja, men om vi nu går in på... Nu är inte jag känd fysiker... Men om vi går in på till exempel toriumreaktorer så då kommer vi på halveringstider på ungefär 500 år. Det är helt hanterbart. Ja, jag, jag tycker det är oansvarigt. Jag tycker man kan satsa på all den övriga energimöjligheten som finns. Det finns så många olika varianter man kan använda sig av. Man kan spara el på många, många sätt som vi inte gör idag. Alla företag som har datorer och belysning på nattetid. Och... Vad säger du kan man satsa på? Finns det andra energikällor och kan man dra ner ja. på sin konsumtion? Ja, men man måste i alla fall skapa energi för att kunna spara. Det, det är ju en förutsättning. Men man behöver och, inte spara. Ah, ja, och sen det här. Man, här diskuterar vi lite glödlamporna om någon dator. Jag pratar om aluminiumsmältverk och stålverk. Och det är liksom de kan inte stanna. Där måste det finnas energi. Ugnarna rasar ihop om man bara stänger av. Men det kommer ju att finnas energi med alternativa energikällor och de besparingar man kan göra är verkligen inte att förakta. Det är stora energibesparingar vi kan göra genom att tänka mer på hur vi använder elen. Där har vi de två sidorna. Så enkelt är det. Ja, så enkelt är det. Fast lösningen hittar vi inte. Margarita och Penti, tack ska ni ha för att ni vill vara med. Ja, tack själv. Hej. Hej då. Angelica Lundström på Vindön. Ja, hej. Välkommen. Tack så mycket. Eh, jo, ja, jag skulle vilja prata lite om det här med, med barn och ungdomars hälsa och den här stressen som jag upplever att vi har i samhället idag. Mm. Eh, jag har själv tre barn och eh, ja, liksom det har kommit mig närmare och närmare det här. Att, eh, jag tycker att vi föräldrarna då har i, i första hand ansvar för att barnen ska må bra. Mm. Eh, och då tycker jag att vi måste liksom börja med oss själva. Eh, det här tycker jag handlar egentligen allra mest om mammor. Eftersom vi kanske många gånger tänker mer på, på vår omgivning och att alla andra ska må bra. och Alla andra i första hand, att vi liksom utplånar oss själva. Att vi inte ser till att ta hand om oss själva på rätt sätt först. För att orka eh, ta hand om barn och, och liksom andra nära och kära. Mm. Eh, att liksom se till att göra det man tycker är roligt och kanske motionera eller ja. Liksom fylla på med energi själv först. För annars är det väldigt svårt att orka med och där känner ju barnen av. Mm. Att liksom mamma är trött eller leds eller stressad eller ja. Det, det, saker. det, det är inte alltid så lätt. Nej det är inte så lätt, det, det är faktiskt inte det. Men också att liksom, att liksom unna sig det. För det är ofta det det handlar om, att, att det är dåligt samvete. Att man liksom hela tiden ska vara till hands. Eh, men att först och främst tänka på sig själv, det är liksom inte fel. Någonstans känns det som att, eh, att det anses som lite för egoistiskt eller ja att, att faktiskt göra det. Och att, att det kanske inte är antingen eller utan att det går Nej. parallellt. Det gör ju det, precis. Men mm. att liksom, det är en förutsättning att, att först fylla på själv. För annars orkar man ju inte. Det är ganska logiskt egentligen. Mm. Men eh, jag tror det är mycket det stressen bottnar i, att man, man inte lyckas få den här energin. Och är det inte också att vi gör väldigt mycket saker, på något sätt känns det som, inför andra? Ja, precis. Man, om att man ska vara väldigt stark och, och ha höga krav och och sådana saker. Och... Städa för att det kanske kommer hem någon. Ja, det är farligt. <laughs> <laughs> ja, Men... Det har faktiskt kommit över. Nu mer ska man heller peppa varandra när man har stökigt. <laughs> Men, alltså, jag tänkte just fråga dig det. Hur, hur... Ja. Det här låter ju bra i teorin. Hur ser det ut i din praktik? Ja, alltså, Jag har haft jätte jättesvårt för det här. Alltså, det har varit berg att bestiga, ska jag säga. Men när man väl liksom kommer in i det här och, och inser att, åh, vad, vad, bra. vad bra det kan bli. När man börjar börja göra de här sakerna för sig själv att man, bli, man blir piggare och gladare har mer energi, känner sig mindre stressad då ser man att det också ger utslag på barnen mm. för de märker att de liksom har en, en förälder som, som mår bättre mm. så det är liksom det gäller bara att komma över det här att känna att nu, nu nu gör jag det här för mig själv då liksom ger det ringa på vatten på något vis och det här mm. gäller ju papperna också, men Självklart. på något vis så tror jag ändå att mammor kanske går lite för, ja lite längre då, att inte tänka på sig själva. Det känns lite så, men ja, det, det är kan... väl min uppfattning. Det kanske för att du är mamma själv. Det är nog det, ja. Ja, <laughs> ja. ja tack för dina tankar. Ja, men tack så mycket. Hej. Hej, hej. Vera Larsson, Stallarholmen. Hej. Hej, välkommen. Tack. Vad vill du säga? Jag vill prata om subventionerade mediciner till stråkpatienter. Mm -hmm. Min man har, han äter lipitor ja. mot höga blodfetter. Ja. Och nu igår på tvn så visar de att just den här, bland annat den här, det var en 5 olika, ska inte subventioneras från juni månad. Mm. Och, och det kan man ju förstå då, ha? Då kanske han får någonting annat. Men nu när jag var och hämtade hans medicin i veckan här. Och skulle hämta Lipitor så fick jag en annan sort som hette Sortis. Mm -hmm. Och jaha, jag märkte ju inte det när jag var där. Utan jag åkte ju hem och så kollade jag. Så tänkte jag vad är det här nu? Det här är inte Lipitor. Och det stod att de hade bytt ut. Och det får apoteket göra. Mot en billigare medicin som ska vara lika bra. Ja, likvärdig. Precis. Ja. Och jaha, jag har tänkt att räknar vad de kostar. Mm. Lipitåren kostar 11,95 per styck mm. Och den här sorten som han har fått nu kostar 12,61 per styck De har bytt mot en till en dyrare Ja, så <laughs> tänkte jag kanske jag kan gå dit och få igen pengar då Eftersom jag får betala om jag själv väljer en dyrare Varför kan det ha blivit så? Fanns det inte ja, någon annan? Jag har inte varit, jag vet ju inte, jag nej. förstår ingenting Kanske var så att det inte fanns? ja du får, du får forska detta och återvända Men eller återkomma är det med märkligt det alltså. och, och då om man säger den här sorten som är dyrare mm. den står inte med bland de som ska som inte ska subventioneras så den kommer Men du Vera du, du får forska och så får du återkomma till och berätta Jag gör det. Ja. Ja. Tack ska du ha. Tack du ha. Hej. Bertil Sörensson, Jungskile. Ja, det har jag det. Såg du på knut knutby-programmet? Ja, jag gjorde det. Ja, vad, vad såg du för något då? Ja, jag hörde det efteråt och uh, jag är uppvuxen i en pingsförsamling uh, på 50-60-talet mm. jag är troende men jag, menar, jag har inget med knut på att göra men jag blir förvånad över kritiken där för att uh, det var det där med dödsekt tycker jag är väldigt uh, långt ifrån verkligheten mm. att uh, det är ju en naturlig grundbult i kristens liv att man har liksom en längtan till himlen det är ju det som är hoppet annars är ingen är det att vara kristen man kan ta kul här då, menar människa. Jo, man ska ha så bra som möjligt under tiden. Ja. Men det är just det som är poängen med den här kritiken. Att det är ju inte så att man hänger sig på vinden bara för att man längtar till himlen. Nej. Eller skjuter sina vänner. Det är ju inte normalt, naturligtvis. Det, får vi hoppas. det finns ju liksom en, en genre i våra sånger songar, hemlandsånger kallar man det. När mm -hmm. man sjunger om himlen och den längtan som finns. Så. Men det betyder inte att man längtar till döden? Nej, precis. Jag har varit sjuk nu på mitt hjärta här och varit väldigt sjuk. Och då finns det ju ett hopp i det. Att, jag vet ju att min, ingen av oss skulle leva i som tusentals år i den här kroppen. Va? Och den kristna har ju det hoppet att när livet är en dag tar slut så har vi inte en fortsättning och ett ljus hopp. Vi får sluta där Bertil, signaturerna ja. har gått igång. Tack för ditt samtal. Ja, tack själv. Tack alla andra Hejdå. som ringde. Hej, jag tackar för de här veckorna. På måndag är det Teppa Svågelberg som tar över. Ring 099 510 10, dygnet runt också i helgen. Sabina Schatzel producerade och Peter Lindqvist var tekniker. God morgon. Äcken växte bortom alla mänskliga kontrollmöjligheter. Radioteketern ger hökarängen av Martin Jonols. Småfåglarna försvann. Du försvann. Det blev alldeles tyst på nätterna. Andra och avslutande delen. Jag förbrukade telefonkort och stoppade upp den livlösa villa förorten Med avgrundsvrål. Kom tillbaka! Lördag 13.30. Kom tillbaka! Nu! Har du fråga om Sveriges radios programverksamhet? Undrar över innehållet? Publicistiken? Journalistiken? Ja, då kan du få svar av dem som gör programmen. Hör av dig till SS Lyssnarkontakt. Hemsidan har adress sr.se snedstreck p1 snedstreck lyssnarkontakt. Du kan också skriva till lyssnarkontakt snabela sr.se eller till lyssnarkontakt Sveriges Radio 21101 Malmö. Svar får du på webben ibland också i programmet publicerat.